الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعنه ونستغفره ونتوب إليه والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وسحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا تقول الله وكونوا صادتين وبعده وشتعنا بأم شهيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلاة جد الشام النقردي فرام شوستماشيز أسخور من da večer raz prisustujete u događaju mi nastavljamo ova još mjesečna druženja sa velikanima Islama još se družimo s onim koji su najpreči to je s Allahovi poslanici aleyhim selam ajma'i Jusuf aleyhi selam ovo je drugo predavanje ili drugi govor o tom velikanu ljudskog roda. I ujedno to je prvi od ljudi koje spominjemo, a da imamo i drugo predavanje o njemu. Ja ono što je bilo, u prvom nije bilo dovoljno, ili nije moglo sve stati što se može kazati i treba o tom čovjeku. Naravno, ni ovi koji smo govorili rani onima. njima, na čelu sa Muhammedom s.a.m. nije tu dovoljno jedno predavanje, ali sam nekako našao za Jusuf a.s. da trebaju dva, ili je to jedno od najljepših kazivanja. Kazivanja Jusufu a.s. je jedno od najljepših kuranskih kazivanja, ili kazivanja koje ovaj svijet vidio. Kazao sam prošli put, jedan film, jedna serija koja ima svoje epizode, ima svoj sretan kraj. Jusuf a.s. je u istinu uzor mladi i ne samo mladi, Njegovi slučajevi u životu, situacije koje su mu se dešavale, pune su povuka i poruka za sve nas i dosudnjeg dana. Kazat ću samo nešto iz prošlog predavanja, od trenutka, znači, kada svome ocu priča san, gdje je vidio 11 zvijezda, sunce i mjesec, kako su mu seđu učinili, kao dječak od možda nekih 12 godina, Nakon toga biva izložen torturi svoje braće koji ga bacaju u jedan prazni bunar, u stvari jednu rupu koja bila, kako kažu historičari, puna zmija i škorpija. Tu ostaje tri dana i tri noći, to je preživio, izašao odatle. Zatim je završio na dvoru egipatskog vladara, tadašnjih najvećeg vladara svijeta. Egipat je tad bila najmoćnija država svijeta. Kada je stasao jednog jako lijepog mladića, pokušala ga je zavesti žena koja je stvari bila njegova hraniteljka, imala nadzor nad njim, pozvala ga je na blud, na zinaluh, pa s on tom je odupro, nakon toga je završio u zatvoru. U zatvoru je bio, kako nam to Kur'an kazuje, sa dvojicom ljudi, jedan je od njih pogubljen, a drugi se izbavio. Tom što se izbavio alejhi a.s. govori spomeni me kod svog gospodara, recimo da sam nevin, da sam bez optužbe bačen u zatvor, međutim, ova je to zaboravio. Ovdje vidimo splet tih događaja. To su kao epizode neke najljepše serije, pošto su serije poplarne, danas da se gledaju, jel? Jusuf, a.s. je najljepša i najbolja serija po tom pitanju. Bačen u bunar, tko je znao možda njegovu smrt. To je loše za njega. Međutim vidimo Iran sebe kako se dvijaju stvari na Dunjalu kuda ga nisu bacili u taj bunar ne bi završio negipatskom dvorno smo dvoru tadašnjeg egipatskog vladara. Tamo je završio. Očekujemo da je to sad dobro za njega, za njegovu budućnost, njegov život, mlađ čovjek, dječak. Međutim završava u zatvoru. Očekujemo sad da je to loše za njega, kao što jeste. Međutim da nije došao u zatvor ne bi se sad desilo nešto što će se tek u stvari desiti o čemu ćemo govoriti a to je nešto što je bilo jako dobro za njega naime, prošlo još nekoliko godina kako se onaj izbavio i kazao mu Jusuf a.s. spomeni me kod svog gospodara da me izbavi odavde nevinca on je to zaboravio rekao sve taj vladar nije usnio san usnio je kako je sedam mršavih krava pojelo sedam debelih I usnio snopova pšenice e, zelene a i ona koja znači zrada. Pa je sazvao svoje velikaše i rekao, protumačite mi ovaj san. Međutim, oni taj san nisu znali protumačiti. To se u Kuranu naziva ahlan, smušeni, zbrkani snovi. U tefsirima se kaže da je to kao primjer čovjeka koji koristi hašiš ili marihuanu. I ono što mu se dešava pred njegovim očima, što je zbrkano, smušeno, reakcija u mozgu koje se dešavaju i takvi su ovi snovi bili. I oni su rekli, to je za nas zbrkano, neznano. Ovaj koji se izbavio, koji je kralja poio vinom, u stvari, sjeti se ta Yusuf alaihi sallam, njegovog dara od Allaha Đelešanu i znaka poslanstva Allah ga je podučio tumačenju snova i kaže pošaljite me, ja ću vam doći za tumačenje. Odlazi Jusuf a.s., pita ga za tumačenje tog sna, Jusuf a.s. protumači da ćete imati sedam beričetnih godina, pa samo malo jedite, a većinu onoga što požnijete ostavljajte, jer će vam doći sedam teških godina, tada ćete uzimati to da jedete, tada će to dobro doći. Biće velika kriza. Jusuf stvari govorio o jednoj velikoj svjetskoj krizi koja se tada desila prije više hiljada godina. Ovaj se vraćaj tumači san i sada se vladar zainteresuje ko je taj mladić, ko je taj čovjek koji je ovako učevan, dovedite mi ga. Međutim, Jusuf a.s. sada kaže ja neću da izađem iz zatvora sve dok istina ne izađe na vidjelo, jer sam nepravedno optužen, Nisam učinio ništa zbog čega bih ovolike godine pravio u zatvor, to je, kaže se Biblia sinin, pravio do tri do devet godina je pravio u zatvor, bih ga ihak, totalno nepravedno obtužen. I u stvari pozivaju se te žene da kažu i Usufu sada, koje su ga ili bile sebe, da on završi u zatvoru, zašto ste ga bacili u zatvor? Ne kaže mi, ne znam, onjemu ništa loše. Tu je isto izrašana vidjelo. Pokazala se njegova ovaj nevinost, i tek tada Jusuf alaihi sallam iznazi iz zatvora. Pazite, Muhammed sallallahu alaihi sallam kad je govorio o ovom slučaju nekoliko hiljada godina nakon toga, rekao je ja to ne bih mogao, da mi je poniđeno iznažen iz zatvora ja bih odmah izašao, pokazujući time i svoju skromnost, pokazujući i vrlinu i veličinu Jusufa alaihi sallam Allahovog poslanika. Kad je iz zatvora, vladar je cijenio njegovu učenost i kaže od ovog trenutka ti ćeš kod nas biti ugledan. Šta želiš da radiš? Pa mu Jusuf Aleyhisselam traži da bude ministar finansija. Da vodi u stvari upravo brigu o onome što je tumačenje onog sna. Kaže se hazainu, hazainul erd. Ova riječ hazain je množina od hazna, u našem hazna, Znači nešto gdje se čuvaju neke vrijedne stvari. Jusuf alai selam je tražio da bude upravnik na tim haznama dunjavučkim, odnosno tamo gdje se čuvalo žito koje tada značilo život i tako itd. I rekao je, ja sam ti zao hafidun alim, pouzdan sam ti, čumaran i znan. Šta nam ovo govori? Muhammed sallam je govorio i preporučio da muslimani izbjegavaju tražiti vlast upravljanje nečim. Kaže Muhammed sallallahu alaihi wa sallam čovjek bude nadređene kolicini ljudi, izaći će na sudni dan, a ruke čemu biti vezane u njegovom vratu. Tek kad se dokaže njegova pravednost, ruke će mu se osloboditi, pa će doći u poziciju da kao i ostali ljudi polaže račun i bude pitan. Što znači vlada će imati težu situaciju nego običan čovjek. Mi danas vidimo poplavu težnije za vlašću. Pozicija, fotelja, položaj, nešto najpopularnije. A to iz ovog hadisa vidimo u stvari iskušenje koje je opasnije i žešće nego iskušenje čovjeka koji je možda unvalidskim kolicima ili koji je sav polomljen. Mi ćemo kad vidimo čovjeka koji prosi ili kad vidimo čovjeka u potrebi, ili koji je polomljen, ili onga koji u kolicima unvalidskim, koji znači iskušan nekim dunjalučkim usibetom kazati sačuvajme Bože, oni koji su svjesni, koji su duhovni odgojen Međutim, kada vidimo vlast koja je žešće iskušenja do ovoga, tu niko neće kazati saču ove bože. Nego što bi ja to volio malo. Da malo i meni. Međutim, vidimo Allah upoznači srl. odvraćao traženja vlasti, a Jusuf alaih srl. traži vlast. Šta nam ovo kaže? U stvari čovjek zaista iskren i zna da može neku funkciju iskreno dobro obavljati, ne radi svog dunjavoga kako se to danas radi, radi svoga užitka na ovom svijetu, nego prije svega radi dobrobiti vjere i naroda kojim pripada, onda on može zatražiti vlast. Tamo se daje imanet, čovjek iskren će tu iskrenu iznijeti. Ali takvi su se malo brojni. Ali ima. Međutim, ih ne vidimo zato što ne zaslužujemo kao naroda ih vidimo. Uglavnom, Allah daje vodstvo ili vlast kakav je narod. Ako se narod popravi, dovešćemo Allah bolje ljude. Ovi kažu, promjene u promjenama je rješenje, da promjenimo vlast, bit nam bolje. Ma ne, kada se vi promjenite, bit će vam bolje. Kada iskoračite korak prema Allahu Čaljšanu, bit će vam bolje. Tada će se i Allah Čaljšanu prema nama. I dovešće ljude koji su bolji i koji će bolje da vode ovo što treba da vode. I dok se to ne desi, vjerujte mi, neće biti salameta. Znači, naravno je da se mijenja. Imamo bolnije metode mijenjanja. To je rad koji smo proživljeni, koji su bili, znaju šta je to. Imamo ove poplave i one su metod mijenjanja. Samo što se ja bojim da posle ovih poplava niko nikakve pameti nije došao. Sve se to pripisuje prirodi. U stvari, a lađa došava, naravno, svime tim upravlja. Imamo jeftinije ili manje bolna metode mijenjanja, Ramazan, a se promijenimo. Prvi deset dana zlu hiđeta dati da se mijenjamo najbolje. Ako nećemo ove jeftinije, morat ćemo se onda mijenjati u ovim skupljim načinima, bolniji, i u nas neće biti jednostavno. To je naš usud, to je naša sudbina, to moramo razumijeti. I usupar je traži vlast jer je znao da će iznijeti taj emanet kako treba. Postaje ministar financija. Vidite sad ovo. E, jedna velika životna lekcija. Ako čovjek bi hak, nepravedno, što se kaže, bude nekad bačen izolaciju u zatvor, izoliran od društva, od svijeta, Bude mu da radi i obavlja posao za koji ga Allah Đalešanu dao. Svakom je Allah od nas dao neku, neku, neko svojstvo, neku karakteristiku koja ga čini posebnim. Allah Đalešanu kaže da je stvorio insana thumme sebile jesere, a zatim mu olakšao da ide putem za koji ga je stvorio. Kad ti Allah Đalešanu dadne nešto što je tvoje posebno, on će ti olakšati da to radiš. Ljudi će prepoznat to kao kvalitet, ali ti trebaš prvo prepoznati. Kada prepoznaš zašto si stvoren, šta je to što ti Allah dao, nastoj u tome biti najbolji. To je posao, tako su nekad muslimani radili. Fas tebi kun hajrat, kaže Allah, takmićete se u dobru. Mi smo nas postali jako pasivni, hoćemo preko noći uspjeh, hoćemo preko noća se ubogatimo da zaradi. Nema tu salamet, nema tu hajrat. Nego prirodni zakon je da to ide postepeno. Ko što sunce u 12 popodne u zenitu u najvišoj tepski, ali odzori, odnosno od sabaha, od izlaska, moralo se penjati. Trebalo mu je sabora, ko što dijete, znači, za začeća devijeti mjesec izlazi na ovaj iz svijet, devet mjeseci razvoja, prirodni zakon, tako insan da bi se obogatio, uspio u nečemu, uspio u svom poslu, treba da se buraja, da se prirodno razvija. Preko noći nema ništa. U nema baričeta, u tome nema selameta, i to će kad tad čovjeku izaći na nos, što se kaže. I uspali je zatražio, postao ministar financija, Zavladilo on ih sedam teških godina, neko sedam godina rahatluka i dešava se jedna situacija izvanredna, nevjerovatna. Dolaze im njegova braća, onih 11. braće koja su ga bacila u bunar, dolaze iz Palestini i Egipat, natjerala ih glad, ekonomska situacija, čuli su da tamo je jedan pravedan vladar i dolaze da traže pomoć, on se žito kako bi se vratili i prehranili. I Usuf Alehi Sena ih prepoznaje, ali oni njega ne jer su misli da je još sa njim gotovo, nisu očekivali da će takvog jednog sad uglednika čovjeka znači od, od ugleda vidjeti na tom mjestu. Allah Đelešanu kaže, kad nalike, me kena Jusufa fi arut. Tako Jusufu dadesmo mjesto na zemlji, učresli smo ga, da dadesmo položaj. Položaj kada čovjek dobije hajri u tome samo ako može raditi na prosperitetu naroda i svoje vjere prije svega. Oni nisu očekivali da je to Jusuf a.s. Uh, on im je jako lijepo prema njima postupio, upoznao se, znao je da ima još jednog brata kojeg nisu poveli sa sobom njegovog rožnog brata, ovo su bila braća od oca, i jakao sam, oni su sinovi Jakub, Alehi Selam, Jakub, Alehi Selam, sin Ishakov, a Ishak je u stvari sin Ibrahimov, Alehi Selam drugi. Od Ishaka vode je porijeklo židovi, od Ibrahima, uh, zatim njegovog sina Ismaila vode je porijeklo Arapi. Znači, Ibrahim je pravotac i Arapa i Židova. Ovaj Jakub, babo uh, Jusuf, maselam, jedan drugi Allahovih poslanici je Israil. Po njemu je država Izrael. Je li nazvana? Ono u Koranu često što se ponavlja Allahov poziv, ja, beni, Israile, o djeco Israilova, misli se na Jakuba, salam, na babu Jusufovu. E, Jusuf salam, je imao rođenog brata znači koji se zvao Benjamin, njega nisu povali sa sobom i on im je kazao, dođite mi sljedeći put sa Benjaminom, sa svojim bratom. Oni se vraćaju svome ocu i kaže vidiš kako je prema nama postupio lijepo taj vladar babo, pošalji sa nama i našeg brata Benjamina na naredni put. Međutim, babo njegov, njihov Jakob, a.s., dolazi sad u jednu psički, tešku situaciju. Isto tako, prije mnogo godina tražili su da im povedu Jusufa sa da se igraju, a u stvari su mu sklali spletku i zamku mu postavili. Pa sad traže njegovog brata, Jakub Alehi VII sad dolazi situaciju bojeći se da će to isto urati sa njegovim bratom Benjaminom, koji su radili sa Jusufom, ne znajući da Jusuf u stvari zove i traži svoga brata Benjamina. Uspjeva ju nekako da ga odobrovlje da ih pusti, međutim on, kada je kad je pristao na to izgovara na jako zanimljivo rečenicu za naš vakat kaže bima ne kulu vakil vallahu bima ne kulu vakil što znači Allah je vakil Allah je sjedok ovoga što smo se mi dogovorili šta to znači uradi da nas bilo kakva posa napravi bilo kakav ugovor pa reci Allah nam je dovoljan za ovu ljudču će smrt Danas znači što nećeš ovjeriti u sudu, pa dovesti advokata da provjeriti taj ugovor i da neko prevario, pa zatim zaprijetiti policijom i tako dalje, nema znači ništa toga. Allaha da pozovemo kao svjedoka, ništa. Danas kad se zakuneš nekom Allahu, to ne znači ništa. Ili kad neko zakune Allahom, to ne znači ništa. Kaži Mamed Alih Selam, kad te neko zakune Allahom da uradiš nešto ti to uradi. To je znak mumina, osobina vjernika. I vjernik u stvari može se zaklinjati samo Allahom, Želešanima. Allah se zakljuje s on hoče na primjer vel' Asr, takom i vremena, poznata sura. Ali insan se smije musliman i musliman se ne za svaku usjetnicu, nego samo Allahom to onda kada je neophodno, što se kaže, posjegnut za zakljetvo. I tada mu se, tada mu se vjeruju. E, oni se vraćaju ponovo u Egip, pa dolaze drugi put do Jusuf alaihi sallam. Jusuf alaihi sallam vidi svoga brata Njemu se otkriva da je ono stvari Jusuf za kojih su mislili da je vrtavao braća đelje ne znaju da je to on, braća po ocu Samuel. I sada da bi zadržao svog brata kod sebe, to mu je bio cilj i nit, morao se poslušiti jednom uh, zamku. je, kaže podučio kako da to radi. Naime u, peh, uh, u ranac svoga brata stavio jedan pehar, jednu čašu i kada su ni krenuli nazad, ponovo im je dao lijepo znači žito ispoštovali Povikali su stražari, ovo karavano, znači vi koji ste došli, neko od vas je ukrao. Oni su rekli, nad Allah, sačuvaj Bože, mi ne nered na zemlija. Da oni su bili zaista sinovi Allahovog Božijeg poslanika tog vremena. Peti, uh, uzeli su ranca, da znači pogledaju što ima unutra, ostavili su namirno Benjaminov ranac posljednji i tamo su našli ovaj pehar, i kazali su, kazna za onoga ko ukrade, jeste da ostane ovdje kod našeg vladara. I usluh Laisalama se tako posluženom dozvoljenom zamkom za koju musliman može posegnuti nekada kada je situacija specifična kao što je ovaj slučaj, i tako u stvari uspio zadržati svoga brata. Za Zanimljivo nešto se dešava, što sam zaboravio spomenuti, kada im je Jakub Laisalama dozvolio da povedu Benjamina i kada su krenuli, on ih savjetuje ljepim očinskim savjetom kaže o djeco moja la tadkhulu baban wahida nemojte ulaziti na jedna vrata vadkhulu abwab mutafarriqa nego ugete na različita vrata što znači nemojte svi vas 12 učiti na jedno od jednog na jedna vrata nego da ne rasporedite se zašto mi je to kazao šta je ovde mudrost to je zaštita od uroka od ajna. Ajn u oko je u stvari jako opasna stvar. Prisutno. se Sveserven govori da je u stanju konjanika zdrava oboditi sa konja. Urokljivo oko. Urok je posljedica zavisti. To je u stvari prvi stepen mržnje. A iz mržnje nastaje projevanje krvi. Sve počinje od zavisti. Oni su bili jako lijepi mladići. Da su se pojavili svi na jednim ratima izazvali bi pažnju pogodilo bih nečije sigurno oko nečiji urok, jer je urok u stvari, kažem je jednom, produkt zavisti, a zavist ima osnovno pitanje zašto to on ima, a ja nema. Što je to njemu da, to nije meni. Muškarci zaglije drugim muškarcima uglavnom na uspjehu, žene drugoj ženi uglavnom na ljepoti. Ova isprete na koju vješim. Ali tu se znači ta zavist, zavist krije i ona znači se pretvara urok. A urok, kažem, je toliko opasan, da može čovjeka baciti, znači sa konja, baciti ga u kabu. E, kada je posavjetovao babo im Jakub Alehi Selan, kaže, ovo je moj savjet, a bit će ono što Allah hoće. Ono što Allah odredio mi ne možemo stvari promijeniti, ne možemo utjecati na to, a svoje sebebe možemo poduzijeti i moramo da bi se toga sklonilo. E, dova I ono što Allah odredi, u stvari, može se promijeniti dovom, stalnom dovom i sadako. Kad se dijeli, pa kažu sadaka kad se čuvali. Možda mu zapisano kod Allaha da se prevrne s autom, polovi ruku ili nogu, da mu se nešto desi, čovjek je udijelio sadaku ili upućivao to za nešto, Allah mu nije to direktno nešto dao, nego mu dao tako što mu je taj kader promijenio i ublažio. Pa se neće prevrniti s autom, ali grebe auto, ili se malo poreže umjesto da, da slomi ruku ili se dijete možda prehladi umjesto da se svo polomi što bi naravno roditeljima najviše bio veliki jezijed i tako dalje nakon ovoga dešava se da u stvari braća prepoznaju Jusuf Alehi Selan i pitaju ga jesi li ti Jusuf i oni im priznaju da je on u stvari Jusuf Alehi Selan e, nakon toga obradovali su njegovog babu Jakub, ale i obradovali su mu i majku i oni dolaze u Misr, dolaze u Egipat. I dešava se u stvari ono a, što je Jusuf, ale i Hiselam, mnogo desetina godina sanjao. Kad su ga ostvari vidjeli, učinili su mu srđu. Pali su na srđu ispred njega 11. braće i otac i majka. To je bilo u stvari tumačenje sna s kojim počne sura Jusuf, je se većina ovih događaja o Jusufu a.s. spominje. Inače, Jusuf a.s. je 27 puta imenom spominut u Kur'anu. Primjera, radi Muhammad sallallahu ve s.a.v. se samo četiri puta imenom spominje u Kur'anu, da primu jedno poređenje koje ne mora ništa značiti, ali eto nek se, nek se i to zna, da Muhammad s.a.v. nije autor Kur'ana, jer da je na udubila on autor Kur'ana, Mnogo bi se puta više spomenuo svoje ime, naravno. Allah Čadršanu, od koga Kur'an potiče, njegovo ime, neka je uzvišen, spominje se 2967 puta u Kur'anu. Recimo, Allahumme, gospodaru, spominje se 57 puta u Kur'anu. Mi kad upučujemo dovu koja počne sa gospodaru ili Allahumme, upučujemo to, naravno, našim ustima, a... Dolaj dio čovjeko ima upravo 57 mišića, tako da su to neke možda nekome uh, zanimljive stvari. Ta sežda da koju su oni činili bilo u stvari tumačenje sna, da će usop Pavel i Selan postati velika uh, da će dan i staro braće koji su snobili kao zvijezde, zatim otac i majka koji su predstavili snu kao mjesec i sunce mu učiti se što bila seč poštovanja To je bilo znači dozvoljeno tada ispoštovanjem u tom vremenu učiniti, naravno da danas se ne smije ne može seć da nikome osim Allahu dželešanu učiniti. Rekao sam e, i završiću nešto što sam započeo. Ako čovjek nepravedno bude bačen u zatvor, izolovan, bačen u izolaciju, to za njega koji iskreni kvalitetan jeste samo jedna radostna vijest, radostna vijest koja u stvari mu kaže raduj se Poslije ovoga dolazi i veliki trenutak za tebi. Jusuf Alehi Selan, koji je bačan u zatvor, nepravedno, a zatim postao ministar financija najveće države tog vremena, naravno, to je samo dunjalička dimenzija, ona je samo, on puno više od toga, bio lahoposlanik, nam govori o ovom prilog. E, mnogi alimi kroz historiju, da bi postali nešto veliko, morali su proći iskušenje zatvora, izolacije i tako dalje. Sjetimo se primjera Alije Zedbegovića. Rahmehullah. Čovjek znači, koji je rođen 1925. godine, 1983. ulazi u zatvor. Također bi gajli hak. Totalno nepravedno. Koliko je to imao, znači godina, 58, skoro 60. Neći životni vijek već tada je završen. Međutim, to je njemu u stvari značilo radostna vijest od Allaha, za koju on možda nije znao dobio je 13 godina zatvora, posle pet je izašao 88 dvije godine posle toga postaje prvi predsjednik ove naše države Bosne i Hercegovine. Pa znači 83. šta je mogao pomisliti? On je njegova porodica, bruka komunizam tada možda e, u svojoj ekspanziji, bruka za njega, za njegovu porodicu, zatvor, sedam godina posle toga je bilo propisan što nije mogao pročitati i vidjeti, postaćeš prvi predsjednik države koja će se zvati Bosna i To su nam te neke pouke od Allaha Đelešanu, velike poruke koje moramo razumijeti. Imamo još nekoliko, pa ću polako završavati o Jusuf Alehi Selan. Kada se ponovo sastavio sa svojom braćom, kada se ponovo upoznali tako da kažem, kad im se predstavio da je ono stvar Jusuf Alehi Selan, kazao je nešto što pokazuje njegovu plemenitost, veličinu, lijep ahlak, lijepo ponašanje. Nešto što možda nama danas I kako nedostaje. Naime, nije im kazao, srama zbilo, šta ste vi meni uradili, tražite mi halala, neću vam halaliti, nego im stvari kaže, kako to Kur'an kazuje, nakon što je šeitan posijao zlo između mene i braće moje. Nije rekao, šeitan vas je navratio, pa ste mi to uradili, nego je šeitan posijao zlo i prvo sebe stavlja između mene i braće moje, iako je bio totalno nevin. On znači ukazuje na taj oprost, mogućnost oprosta. Jedna od osobina Dženefrija jeste, kažem na Dženeshanu, vrdna je yakzimu nal ghaiza oni koji isputravaju srcbu wal afina ani nas i koji praštaju ljudi. To je velika osobina. Ne mogu očekivati svi da će imati, ali to ovim postšen prvo sebe a i vas na tu osobinu Muhammed sallallahu kada je ušao pobjedonosnom u Meku, vratio se nakroz, ga protjera, ali torture, e, mnogo puta kidisali da ga ubiju, e, rekao je, ja ću vam sada reći kao što je rekao Jusuf Ali Hiselan svojoj braći, ja vam praštam, e, odmijen je znači oprošteno, idite, slobodni ste. To je kao za svom narodu i tako je im uprostio. Naravno, ovo su velikani ljudskog roda, velikani islama, Njihov primjer ostaje kao sjajna zvijezda i pokušavamo se pobližiti koliko možemo tome. Završavajuću sa uh, još jednim jako pečatljivim događajem vezanog za Jusuf, ale i selam, njegovog babu. Jakub, ale selam, njegovu braću. Ovo je sad i e, sve Jakub, ale i selam, na savrti. Čovjek znači se raste sa dunjanočkim životom. Okupio je svoje sinove. Njih, kažemo, znači... 11 plus 2 Jusuf i brat mu Benjamim, trinaest sinova, i postavlja im pitanje na samrti, znači posljednji trenuci, posljednji minuti života. Možda već vidi ahiretske događaje, možda već vidi meleka smrti i one koji dolaze po njega. Ovo se zove najveće ubjeđenje. Jelah Čadršanu kaže ja, Opožavaj svoj gospodara, sečdu mu čini, Sve dok ti ne dođe, Jekim. Mi znamo ova izraz Jekim. Jekim znači ubjeđenje. On je u stvari izraz za smrt u ovom ajetu. Allah u čini sve do zadnjeg časa dok ti ne dođe smrt. Međutim, zašto ono odazove ubjeđenje? Zato što u tom trenutku smrti čovjek kada vidi ahiratske detalje, meleke koji, mu, koji dolaze po njega, ko što je Omar ibn Ablaziz na smrti kazao, uh, vidim neka lica koja nisu ni ljudi ni džini. Znači, vidio je koji dolaze svojim poslom. E, znači, on ih je okupio i kaže im ma ta' budune mim dadi. Vidite šta pravog babu, pravog otca interesuje, šta ćete ili koga ćete obožavati poslije mene. Znači, e, koga ćete li to obožavati poslije mene? Ne šta ćete raditi, kako ćete raditi, o čega ćete živjeti, nego njega interesuje, hoće li se vjera održati, hoće li se islam održati. E vidite, islam je bio osamstotina godina u Španiji, i nije se održao. E, Poštani Španci danas kažu, znači Španija doživa najveći stepen svoga razvoja za vrijeme islamske vladavine. Nevjerovatni veliki umovi poput Ibn Hazma, poznati peti mesev u islamu da Davuda Zahirja, zatim Ibn Rušt i tako dalje, Kortugi tako dalje su bili tu, međutim to je nestalo. Nestalo su sve silne džamije. Kordoba bila najveći grad Evrope sa 600.000 stanovnika pri hiljadu godina. Stotine hiljade džamija. Sicilija je bila 200 godina muslimanska. Mađarska isto tako, Bugarska isto tako. Sve to nestalo. Grad Palermo imao 350 džamija. Palermo, koji je poznat po mafiji. Mafija, izraz arapskog porijekla. Tu su življe Arapi muslimani. Zašto ovo govorim? Nas Allah i dalje čuva. 150 godina Islama u objed. Uh, 5 do 10 posto našeg naroda klanja. Po optimističkim procjenama 10 posto. Posti možda po optimističkim procjenama 20 do 25 posto. Sicilija je nestala, muslimani su nestali, njihova každa osobina bila da su postili, držali su post, ali nisu klanjali. Bošnjaci nisi klanjili niti poste, nažalost. Allah nas još uvijek čuva. Dobili smo zadnju opomenu, mislim da više opomena za nas neće biti, 92 nam je bila zadnja. Jer opet smo ostali zbog nekoga ili zbog nečega, Allah najbolje zna. Hvala Allahom, i sada niču u hafizi, e, ima djece koja klanjaju ako još nisu zadužene, su malo ne imaju ni 6-7 godina, a klanjaju redovno. Ima ljudi koji su posvijetli svoj život da opominju ljude. Neću kazati, sam jedan od njih, ali što radimo je zbog toga, braćo i sestre. Da bi, znači, opominjile bi bili bolji makar za korak. Možda ovo predavanje ništa ne znači u tom globalnom sistemu. Ali, pazite, kad Ibrahman i sallam bio bačen u vatru, vatra je bila naložena od četiri do 6 vratova, tada se jasno razvojio kufr i iman. Kufr i kafr, iman i muslimani. U to strana, kufra je bila mnogobrojnija, kao što i danas, 5 5,5 milijarda i danas nemuslimana na zemlji. Čak je i njegov babo došao i bacio granu protiv svog sina da izgori zato što je ispovijedao vjeru Allaha, la ilaha illa ilah, ilah, islam. Životinje se čak kažu učenjaci se razdvojile. Pa je došla, došao gušter, zelenbač i puhao u tu vatru da još više razplamsa koliko je to on mogao. To je nezmatno, ali i on se stavio na stranu kufra, znači bio totalni te tefrik, razdvajanje. Dolazi jedan mrav pak s druge strane i nosi vode koliko je mogao ponijeti. Kap ili pola I baca u tu vatru da je ugasio. I pita ga što će stići s, s, to, s tom vodom. Ti nemaš ništa. Ja kažem ne mogu ništa, ali se zna na čiju sam stranu da se zna gdje pripada. Tako su zbog toga ova predavanje, sve o što radim u druženju mladi muslimani, pitao je, znači, šta ćete obožavati, koga je poslije mene, to je bitno, što bi sačuvati islam, on odgovaraju, mi ćemo obožavati uh, ilaheke tvoga boga, o ilahe a ba ike, i tvojih predaka, Ibrahimeva, Ismaila, išhaq, znači, Ibrahima, Ismaila, išhaqa, ilahem Bahida Jednog Boga nahnu i mi smo njemu pokorni. Musliman znači onaj koji je pokoran. Ili mi smo muslimani. Ovo nam dokazuje da je ta vjera kod Allaha jedna. Allah nije kroz historiju objavio tri i dvije. Nego samo jednu istinu, istina Islama. Od prvog čovjeka do Muhammada sallallahu alaihi ve sallam. Svi su donosili istinu Islama. Počejuši od La ilaha preko sečdej, zekata, posta i tako dalje. Danas se pravoslavci imaju post, jel? Poste je tako što izbjegavaju e, masnu hranu. To je ta nid koja je ostala, samo što se to izmijenilo od ljudi. Pomislio da se posti kao što muslimani rade, postino izbjegavaju masnu hranu. U knjigama njihovim zapisam da imaju pet molitvi, kao što imaju muslimani, ali to se ne zna. E, freske, odnosno ikone u crkvama su sa Marijom, odnosno Marijemom, Majkom i Savom koja je pokrivena. Nema ni jedna gdje je gologlava. I u njihove žene su do nej dan kada ulaze u crkvu obavno znači se pokrivale. Jel, međutim, to je nestalo. Vidi se ta nit jedna, nit islama. Oni su mu znači, odgovorili da će obožavati Allaha, time su mu smirili srce, poslije toga je preselio i eto to je jedan happy end, jedan srećan kraj ove priče, zaista je jedan od najljepših priča koja je ikada u istoriji ove planete, planete znači zabilježena i ispričana. Molim Allaha, Želešanu, da nam oprosti se smiluje, da se ovim okoli istimo. Evo, prošlo je nekih četrdesetak minuta, alhamdulillah, možda malo manje. Molim Allaha za džennet i riječi i dijela koja vode do dženneta, da nasrčuva džahnema, i riječi i dijela koja vode do njega, amin, rabbala, amin. Hvala vam šednog žene, na svako dobro, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa